Hola, molt bona a tothom. Eh, és un plaer pels amics del Museu de l'I eh, fer el primer acte que fem, començar la tardor, amb aquesta pel·lícula, amb aquest marc que ens ha deixat la Fundació per presentar-ho, per, presentar per fer-ho, i tanta gent interessada en veurela. És una pel·lícula que per tots nosaltres i per tots els cigarens té molt d'interès perquè... Eh, he vist moltes persones conegudes, moltes persones que l'han organitzada. El senyor Lluís Benejam ha sigut el coordinador i organitzador de tota aquesta pel·lícula i aquest acte. Tenim uns nosaltres, que després se sentaran aquí darrere meu i parlaran de com ha anat tota la pel·lícula, com han organitzat, com han fet, com es va filmar. És la commemoració dels 25 anys d'aquesta pel·lícula. No sé si algú l'havia vista, jo no l'havia vista, però crec que és molt interessant. Va ser produïda pel Sr. Francesc Giró, que també està amb nosaltres. El Museu d'Alí l'I es tenca a les 7. Ho hem vist representat a diverses de les escenes, perquè no l'hem vista tota, ha sigut només un recull, sinó no, que ha sigut molt llarga. El senyor Josep Valls també està amb nosaltres, va ser una mica el que va coordinar els nens de Boadella, en Pitu Anaia, periodista, el senyor i el director de la pel·lícula, conegut molt per tots, també per mi, perquè encara que és mort fa molts anys i jo vaig tenir el ple de conèixer-lo, en Josep Montalat, conegut per tots i estimat com en Pitu. Hi ha molts dels seus familiars aquí. El director de la pel·lícula és el Pito Montalat i finalment Contem amb nosaltres amb dos grans actors: la gran actriu Amparo Moreno i el gran actor Emilio Gutiérrez Cava. Un aplaudiment per tots. Que son... Una ara, ara. <laughs> moltes gràcies. gràcies i deixem la paraula a tots aquests personatges tan importants i tan coneguts per tots nosaltres Molt bé, moltes gràcies Bona nit Ens trobem sota aquesta magnífica Cúpula realitzada per l'arquitecte murcià Emilio Pérez Piñero a partir d'una idea del mestre Salvador Dalí per celebrar els 25 anys de l'estrena de la pel·lícula al Museu Dalí Estanca a les 7, del figuerenc Josep Montalat. Una celebració que es va començar a gestar l'octubre del 2011 amb la convicció que l'acte havia de fer-se on ara som, el millor lloc per homenatjar a totes les persones que van treballar i col·laborar en aquesta pel·lícula. Per tot això no hauria estat possible sense la col·laboració d'amics, entitats, empreses que des d'un primer moment van donar suport a aquesta iniciativa. Vull agrair al Casino Manestral Figuerenc, la Fundació Albert, Tomàs i Besols, els senyors Josep Maria Godoy i Josep Torner de l'Ajuntament de Figueres, els amics del Museu d'Alí, de on des d'aquí us convido a fer-vos socis d'aquesta associació, a la gent de la CATE l'amat Carreres l'hotel Rambla hotel Duran viatges rodestour operadors espel viticultors grup oliveda celler la vinyeta celler la gramanosa associació filatèrica i numismàtica delicatessen de Martí de Costa amics del, del Castell de Sant Ferran Roger fotocomposició i els mitjans de comunicació de Casa Nostra l'Empordà Hora Nova el punt avui, Tramuntana, Ràdio Vilafant i Empordà Televisió. A tots ells, i molt en especial a la Marta Sobirós del Casino Manestral Figuerenc, que sempre ha donat suport al projecte de Fira Cinema Figueres, un projecte per donar a conèixer pel·lícules que algunes escenes han filmat a les nostres contrades. I a la Fundació Albert Tomàs i Besols, una fundació que es va constituir el novembre del 2004, per promoure iniciatives culturals de les comarques gironines, principalment de l'Empordà. També, i molt sincerament, vull agrair que ens acompanyin aquesta nit el lector Emilio Guterrescava, l'actriu Amparo Moreno i el productor Francesc Giró, uns professionals que van treballar a la pel·lícula. Finalment, dir que el millor regal que podia rebre va ser observar l'emoció amb què la família del director Josep Montalat i persones que van treballar d'extres de la pel·lícula van viure el dia de la inauguració de l'exposició de l'antiga Escorxador. Contemplant les seves cares i gestos, vaig veure compensat tot el treball que ha significat preparar aquesta celebració i que és bo per a tots nosaltres tenir un record a persones que han fet aportacions a la societat, en qualsevol àmbit, tant sigui polític, esportiu social, científic com cultural. Joan Salvapa Passeig, més clar, no ens ho podia dir, ni Raimon, més alt, no ens ho podia cantar. Qui perd els seus orígens, per la seva identitat. A continuació, en Josep Valls ens farà una glosa dels Nens de Boadella, un grup que fa 25 anys va treballar per la cultura del nostre país. I tot seguit, en Pito Naia, la persona que el 28 de maig de 1988 va presentar la preestena mundial de la pel·lícula al cinema La Juncària, serà l'encarregat de conduir l'acte. En finalitzar aquest acte, Espelviticultors, Grup Oliveda i Selle la Vinyeta us conviden a fer un tas dels seus vins al local delicatessin, on les persones que ho dirigin podran parlar amb els actors. Per acabar, vull dir-los que demà divendres, a dos quarts de nou del vespre, a la CATE, es podrà veure la pel·lícula, i us he de dir que seria bo que hi anéssiu perquè els amics de la CATE en tenen preparada una sorpresa. I per descomptat, agraï a tots vosaltres que hàgiu volgut acompanyar-nos en aquesta celebració desitjant sigui del vostre grat. Moltes gràcies. Bona nit. L'espectacle teatral i musical L'auca dels nens de Boadella es va estrenar al festival de veneres que anualment s'organitzava a benefici de l'UNICEF, al Teatre Jardí, el 30 de setembre del 1981. És l'any del fallit cop d'estat del senyor Tejero, de la mort de Josep Pla, de l'atemptat contra el papa Joan Pau II a la plaça del Vaticà i d'aquell llassal al Banco Central a Barcelona que va durar més de 30 hores, etc. Aquesta auca... La van enginyar i interpretar cinc coneguts personatges figurancs vinculats amb el món del teatre. Es tracta, per ordre alfabètic, d'Eduard Bartolí, Josep Maria Gombau, Joan Minobis, Toni Montal, Josep Montalat i Josep Maria Sorrell. La cosa arrenca de Lluny. La prehistòria d'aquesta història la trobem durant la guerra dita civil, a Buadella, a casa d'en Joan Cantenys i Serra, conegut com Enyenya on vivia, circumstancialment en aquells anys tràgics, en Joan Minobis. En Joan Cantenys no sabia llegir ni escriure, però tenia un caràcter molt especial, entranyable i curiós de tota curiositat. Gran bon home i casat amb una dona també excepcional, la Matilda, que Minobis recorda encara amb emoció i agraïment. En Minobis explica que que de Boadella estiguessin dinant o sopant o simplement passant l'estona a la sala... Quan se sentia a passar pel carrer un cotxe o una moto, en Joan Cantany s'aixecava de pressa i anava a la finestra a veure qui era. Cada vegada que passava un cotxe, Joan s'aixecava i anava cap a la finestra. Intrigat per aquestes actuacions tan repetides, un dia en mi novis li preguntà Com és que t'aixeques, Joan, a mirar cada vegada que passa un cotxe o una moto? I l'home li respongué amb gran parsimònia i seriositat Juan i tu, el saber no ocupa l'hugard. En Cantenys tenia una memòria prodigiosa. Se'n recordava de tot i exhibia una veu de baríton una mica escardalenca, diuen, però entonava bé. Diu que els dissabtes anaven a la sala de l'Ajuntament i el secretari, que segons Cantenys era un intel·lectual, escrivia lletres de cançons i allà, entre tots, les cantaven improvisant la música. Els temes eren diversos. Política, els immens de l'època, arguments picants... Amb la picantor d'aquell temps, és clar que ara ens sembla de full parroquial. Va ser molts anys després, ja acabada la guerra, quan Minovis seguia anant tot sovint a d'ella al mas que tenia a Can Maiplou, i solia trobar a Nyenya, que se li acudí gravar aquelles belles cançons, de manera que agafà una cinta magnetofònica i les va fer cantar en Joan Cantenys, que ho va fer encantat de la vida. «Vaig trobar les cançons interessants i curioses», diu Minobis, «i les vaig fer escoltar un dia a l'Eduard Bartolí, que es mostrà entusiasmat en escoltar-les», i de seguida va començar a dir que s'hauria de fer alguna cosa perquè tot allò no es perdés. Tots els que el van conèixer ho sabem prou bé que l'Eduard Bartolí era un home excepcional a qui li interessava absolutament tot i aquí no li costava gaire entusiasmar-se amb el que ell creia valer la pena. Va ser la persona millor i més adient que hagués pogut trobar Joan Minovis per fer-li escoltar aquelles cançons de Nyenya. I ja em perdonaran, ara que hi soc, però no puc parlar de l'Eduard sense abocar, encara que sigui de passada, el primer dia que el vaig conèixer, que tinc ben apuntat i documentat. Era la primavera del 1978, quan per casualitat ens van trobar al cafè royal de la Rambla a tres quarts de nou del matí. L'Eduard era dret davant del taulell de marbre, tenia el diari obert al seu davant i la tassa de cafè a la dreta. Aquell dia precisament, i no sé exactament per quina raó, vam començar despotricant alguna cosa semblant a de tot del fet de llegir el diari. Jo tenia temps, ell també, i la conversa s'enfilava. Em va dir, i ho tinc apuntat, aquest acte sensual i abominable que en diem llegir el diari fa que totes les malvestats i cataclismes del món durant les 24 hores anteriors, les batalles i guerres que maten tanta gent, les vagues, els assassinats, els robatoris, les violacions, els suïcidis, les misèries i els sofriments, es transformen o es redueixen a una espècie de llaminadura matinal barrejada meravellosament de forma excitant i tònica, amb el sabor excel·lent, llaminer i també excitant del primer cafè del dia. «La cosa no funciona, amic meu», va dir-me en l'Eduard. «Va malament i algun dia em passarà una de grossa. Diuen que Déu totpoderós, molt distret, va fer el món com qui cuina un ou, amb molts condiments i salses delicioses, però sense haver-se donat que l'ou era podrit». L'entusiasme d'en Bertolí per les cançons d'en Nyanya porta Minovis a fer-ho escoltar també en Pitu Montalat, que va dir que sí, que es podia fer alguna cosa. Després van ser informats Antoni Toni Montal, director de teatre amb llarga i brillant trajectòria, que hi posar per alguna pega. Va dir, voleu dir que això de cantar... I després, un altre de la colla, en Josep Maria Gombau. Entre tots, van decidir que farien una auca i anirien seguint la vida d'uns suposats habitants de Buadella des de principis del segle XX en Sà. A les trobades, cadascun dels futurs nens hi anava portant idees i es va anaretint es van anar repartint també papers, com si diguéssim. En Joan Minois seria la didda. Antoni Montal, el sargento de l'Emili, en Montntat faria de mestre i capellà, en combauu i en Bartolí que traginava un orinal i exhibia un pagat sort' Virgínia, es significarien un casament. I així ja van tenir el primer acte de la representació musical i teatral. En Joan Minnovis, trobar en Josep Maria Sorrell, per demanar-li si aquelles cançons de les que només en feien la pura melodia es podien musicar. Sorrell, un autèntic geni musical com sap tothom, escoltar les interpretacions d'en Nyenya i es posar davant del piano immediatament i acoplar l'acompanyament i va escriure la solfa i les orquestracions. Quan la cosa musical va estar a punt, els nostres nens de Boadella van anar dues vegades a Barcelona a gravar un caset. I quan en Minovis preguntar a en Sorrell quan valdria la feina musical, en Sorrell va dir que no costaria res, però que ell també volia ser-hi, de manera que es convertí a través de la música, en el sisè nen de Boadella i tots tan contents. És de destacar que per anar lligant tots els trams de la vida, la vida, de l'escola, el festeig, l'emili, el casament, etc., s'hi canta una venera que va explicant a trossos les circumstàncies, una venera la lletra de la qual, ara ja ho podem dir, tot i que ella deia que no calia, va escriure la nostra Montserrat Baireda. Aquesta manera és la que, fe, de fet, constitueix l'eix vertebrador de tot l'espectacle i de la que es pot dir que és pròpiament l'auca. Quan tracta el tema de la vida, aquesta manera que el poso com a mostra inicial dels altres temes que són l'escola, la els anys 20, l'album turístic, la televisió, etc., diu així. Ho sentit aquí, ara, en aquest recull de trossos a la pel·lícula. Som els nens de Boadella que ja hem crescut un bon tros, de tant de menjar escudella i cada diumenge arròs. Fos a l'estiu o a l'hivern, vam néixer de bona pasta, quan a Madrid, en Sagasta, presidia el govern. I Catalunya era viva amb la lliga obedient, el crit d'en de la Riba en prou del ressorgiment. Avui no tenim memòria ni d'en Maura ni en Cambó que ja han passat a la història. Només amb gran il·lusió ens recordem de la dida que amb Dalit ens va lletar amb un pit fora de mida com formatge casolà. El primer acte abastava el col·legi, l'Emili i el casament. El segon, la guerra, amb les seves misèries, estrators i bombardejos, la postguerra i els oficis. Els nens de Budella es paletes, i és en relació a la feina que canten la coneguda cançó popular Mira paret, fem un cigarro. Hem dit que s'anaven inventant i recreant les circumstàncies de la vida, sovint molt detallades. Pel que fa a la postguerra, a l'obra hi ha un dels moments més divertits quan es troben que s'han d'anar Figueres a portar la farina i tenen el salt conduït caducat que en aquell temps en deien «salva conducto». És en Joan Minovis qui protagonitza l'escena, un monòleg genial que retrata una situació de gran pre precarietat a la que calia espavilar-se com fos. L'home agafa un telèfon, el lector, en Joan Minovis, i truca des de Boadella. Riqueta, Enriqueta, posa'm amb la Bajol, que vull parlar amb Figueres». Quan té la Bajol en línia, demana la telefonista que, el posi, que la posi amb d'arnius. Quan té d'arnius, demana pont de Molins. I quan té a Pont de Molins demana la Junquera des d'on el comunica ara directament a Figueres. A cada tram de línies, clar, hi ha un comentari divertit per part de l'usuari del telèfon. En un moment donat es parla del bisbe de Girona i en Joan diu «Sí, diu que vindrà el bisbe! No, home, no! Encara que vagi vermell no és per roig, no pateixis!» I quan finalment pot arribar a parlar amb el comissari de policia de Figueres, acabada la conversa i abans de penjar el telèfon, es veu que el nostre, el nostre protagonista diu «Salut!» Des de l'altre cap de la línia, el comissari se suposa que el renyà perquè deia salut i li llança una proclama franquista que el públic endevina perquè en Joan Minovis només respon «Eso, eso, arriba, arriba!». Quan a l'obra es recorden els fets del 23 de febrer del 1981, a la pantalla de cinema que hi ha instal·lat al fons de l'escenari i surten les imatges d'en Tajero empunyant la pistola i cridant «D'on de coño estan los nens de Boadella?». Naturalment, l'intent de cop d'estat va ser per fer-los callar, empresonar-los a tots i que no cantessin mai més. Per això, no em puc gastar de retreure encara dos temes de cançó que tenen, goso dir ho dir-ho així, una mena de sentit paral·lel amb la més rabiosa actualitat, i que nyanya de Boadella, el secretari de l'Ajuntament i d'altres, van enginyar en aquells anys anteriors a la Guerra del 36. Naturalment, les cançons són aquí, en aquest caset, i la lletra és escrita és escrita en aquest facsímil de salvaconducto, que hi ha les lletres de totes les cançons. Eh, I una de les cançons porta el títol de "Espanya es troba malalta". on s'hi diu que els metges que la visiten no li saben trobar el mal. Ja hi ha un remei, ja es canta, però els metges no els hi convé aplicar-lo i no fan res perquè si Espanya curava, els trauria de casa i no els voldria més. I l'altra cançó que no puc evitar esmentar i consti només em limito a recordar que la canten amb Minobis, en bartolí, en Sorrell, en Montal, en Gombau i amb Montalat és la cançó titulada Si voleu criar un bon porc. I diu així. Si voleu criar un bon porc i voleu que estigui gras, de cols no n'hi doneu pas perquè no s'engreixarà. Si voleu que estigui gras i que us faci bon profit, l'heu de portar les cors que s'han fet ara a Madrid. Això era l'any 1981, eh? Tot plegat va resultar genial. Els nens de Boadella van tenir un èxit esclatant i tots els que el van veure actuar ho recordarem tota la vida. Una cosa com aquella no s'havia vist mai. Un enginy tan senzill i bàsic, unes situacions calcades amb gràcia i d'una manera tan directa, cridaven poderosament l'atenció. A les funcions hi havia plens absoluts. La primera es va fer a la CATE i era, ja ho hem dit, quan la senyora Adela Rosa organitzava actes a favor de l'UNICEF. Li van anar demanar per actuar i ella els hi va dir «i qui sou?» van dir, som els nens de Budella. I la senyora Adela els hi va dir, ja està bé, que que això és a benefici de l'UNICEF, ja està bé que hi hagin uns nens que cantin. Després d'aquesta representació n'hi va haver cinc més, a la CATE a Figueres. Al cap d'uns quatre anys en van fer una a la sala Edison. En Joan Minovis diu, aquell dia, o el dia abans, s'havia rebentat la caldera de la calefacció i tot el teatre, l'escenari, la platè, els salons, el vestíbul, tot feia una pudor de petroli que em pastava. Per cert, va ser una de les últimes actuacions que hi va haver a l'Edison. Després de nosaltres van tancar i ja no han tornat a obrir mai més. Tot va anar molt bé, tot va estar molt ben conjuntat i administrat. La gran sorpresa final dels nens de Boadella va ser que després de tants anys de fer teatre era la primera vegada que hi guanyaven algun caler. En Joan Minovis té un últim i viu record de l'espectacle en relació al seu gran amic. Diu, quan vam repartir els beneficis entre sis ens vam tocar 30.000 pessetes a cada un. L'Eduard Bertolí va quedar parat. No se'n sabia venir. Gràcies. Bé, després d'aquesta glosa que ens acaba de fer el bon amic, en Josep Valls, parlem una miqueta de cinema. i em sembla que la paraula ha sortit fa uns minuts i si no ha sortit la vull tornar a dir justícia aquest és un acte de justícia ciutadana som sota un dels llocs, la cúpula, la cúpula del mestre un dels llocs més emblemàtics de la ciutat per parlar d'una pel·lícula emblemàtica per Figueres una pel·lícula històrica per Figueres per molts terrons per aquella gent que hi ha participat per la gent que la va fer possible i perquè han passat 25 anys I com aquell que torna i la roda dona voltes ens trobem en la mateixa situació i vull saludar els nostres convidats el senyor Francesc Giród que va ser qui va fer possible aquesta aquesta pel·lícula que projecta el productor aquell home que no surt mai a les pel·lícules però és el que té tots els maldecaps tots van a petar amb ell aquell eh, decorat que no està a punt, aquell dia de rodatge que falta això, que falla això aquest senyor ho havia d'arreglar tot ara ens ho dirà la senyora del lavabos els títols de crèdit li diuen la senyora dels lavabos l'empera Moreno i la pregunta que li hagi fet el professor és curiós. Torna a voltar el que deia fa un segon. Han passat 25 anys a la pel·lícula, arribes a Figueres 25 anys després. Emilió, com l'has trobat a la ciutat? Bona tarda. És el que pregunta com, no, com ha preguntat a la premsa. Com l'ha vist a la ciutat, Emilió? No, bueno, la ciutat l'he trobat fantàstica. Ja la trobava en aquell moment i l'he trobat sempre, fantàstic. Jo la primera vegada que he vingut a Figueres, jo tenia 8 anys, 9 anys, va ser per l'any 52, i ha bueno, ja canviat moltíssim de la 52 aquí. O sigui, l'he trobat molt bé i ara està molt bé perquè tot, tot està bé, encara que les coses no siguin molt, molt, en aquell moment molt fermes en, en tot l'estat, però hi ha coses que es conserven i es mantenen. Jo crec que Figueres manté això. Dit això, eh, jo és la primera vegada que veig les imatges de la pel·lícula. Naturalment, jo no m'he doblat en aquell moment. Jo no sabia parlar català, avui tampoc, però una miqueta més. I, de fet, eh, és una sorpresa, perquè primer m'he trobat que jo no sabia que era professor a la pel·lícula, vull dir, no me' recordava. Vull dir, no, no, això, això té una explicació. No, això té una explicació. Professor i entès amb art de línia. Sí, no mi no, em sorprès molt això, vull dir, ostres, què és, no? no, és que no me'n recordava, perquè eh, el Museu d'Ali està tanca a les 7, jo l'he fet en 4 dies, la pel·lícula s'ha fet en un mes, no sé... El o sigui, quatre setmanes, no? i jo he estat només que quatre dies aquí. I he fet de tot, han anat a Emporia Brava, m'han portat aquí, m'han portat allà. Jo tinc una baralla mental en aquell moment bastant grossa, no? I, i avui m'he entrat de moltes coses del meu personatge, que no sabia, no, fins avui no l'havia dit. No no no I després, com no havia vist la pel·lícula, no havia vist l'escena, tan sexual que no s'havia fet sensual i sexual que ens no havia fet l'ampar que estava absolutament al meu costat allà a baix i diu, meu, Déu meu, posarà tota la, tota la seqüència i l'ha posat sí, sí. en ella ha estat un dia però l'ha servit molt un dia ja sabia el que venia sí, a fer sí, sí, sí. Eh? però jo no, francament o sigui que jo he trobat molt bé Figueres però jo m'he trobat desconcertat quan m'he vist a la pantalla sí, sí. ara jo sí que, que vols eh, que parli... No, no, espera-te, no, espera-te. espera Vicente Aranda, Pedro... Al... Me'n deixaré uns quants. Vicente Aranda, Pedro Almodóvar, Jaime Chavarri, Rafael Gil, Mario Camus, Pilar Miró, Pedro Lazaga, José María Forqué, Carlos Saura i Pito Montalat. Aquests homes han dirigit a Emilia Guterres Cava. Eh, I també Pito Montalat. Perdó? I també en Pito. Sí, sí, no, no, clar, clar. Eh? Dir, ja, ja, ja manquen molts a la llista aquesta vull dir que déu un do jo també no em recordo de molts d'ells però jo sé que m han, m han dirigit no? uns millor, uns altres pitjor no, el, el museu d'Ali es tanca a les 7 jo crec que és una pel·lícula surrealista vull dir, Però el que he vist i això és absolutament surrealista està molt d'acord amb l'esperit del, del museu no? totalment Així, no? vull dir, eh, les imatges deia, va de va de broma va de seriosament no, no sabia francament, jo estic molt de surrealista no? jo crec que efectivament és una pel·lícula però és molt important una cosa de la pel·lícula, és el paisatge de la gent i el paisatge de, de la ciutat de, de Figueres no? això que conserva sempre el cine i que jo crec que malaurada més si no podem continuar fent cine en l'estat espanyol els nostres nets no sabran com eren en aquest moment Figueres, Barcelona, Càceres o el que sigui, o i, Vull dir que, eh, i, i és un testimoni viu de la ciutat, dels personatges de la gent que ja ha desaparegut i això és importantíssim com, com un document sociològic com un document visual de la sociologia d'un país i d'un estat de la cultura del país malauradament avui això no existeix pas Em parlo, de seguida vaig amb tu però abans aclara'm una cosa Emilio Digues. qui va començar per venir a Figueres a fer la pel·lícula com vas aterrant el projecte Bé, bueno, jo tinc per l'Empordà, tinc per Catalunya, però tant per l'Empordà com per l'Empordà, una, una sensació especial. Si a mi va dir de venir a fer una cosa aquí, sempre vindria. No? I quan m'ha tocat el Montalai i m'ha dit que, que vingués quatre dies aquí, a l'Empordà, jo no podia dir que no. Però no el faria en cap regió de, de tota Europa més que l'Empordà. Eh? De debò, això ho faria. Molt bé, bueno, molt bé. Però... Eh... L'Emparo, a eh, la pel·lícula he vist que eh, no, no té nom, és la senyora dels lavabos. Eh, que és maco això, senyora dels lavabos, Amparo Moreno, ole. Sí. No, és que el no tenir nom a aquest personatge, perquè no s'ha dit en cap moment, doncs clar... Però tu, a los, a los lavabos, què feia? Deia ser una clienta. Oh, clar, jo no has vist que jo no va fer un pipí. Sí, però és client o no és la senyora de los lavabos? No, no, clar, no és, no és la senyora que treballava ah, als lavabos. Senyora que estava en los lavabos. Ah, senyora de los lavabos. Ah, de los lavabos. Per ah, bueno. Passava, però portava un fuet al bols. <ríe> vull dir que també un personatge... Però també et diré una cosa. Per què he fet aquest personatge? Era el temps que jo estava treballant al Molino, a aquelles hores, i jo estava fent un número molt divertit, amb la que jo feia de M3, vull dir, de donar canya, saps? De, de sadó masoquista. I aleshores es veu que el Pitu va anar al Molino, que ara s'ha descobert, oi? que del viatjar alguna nit d'incognitó, i va veure el número i va dir... "Oh I clar, tot això està fet perquè ell es va inspirar amb el número que jo feia al Molino. I és això... Encara que sembli, encara que sembli una tonteria el número de Sodomassaquista, el vaig triar perquè en una revista us explico, tinc temps, és un segon, eh? Amuna revista ja vaig veure pensant amb la revista de l'any que bé, que el Molino tenia això, que estaves un mes treballant, un any treballant, un any i i els 7 mesos ja pensaves el pròxim any què faré? Hi havia futur, no tornarà mai més a veure's això. I ho vaig veure en una revista que posava mujer de 35 a 40 anys, gruesa, morena si soy yo si soy, soy yo i posava cuevas del sado no sé què. I, aleshores em vaig anar em vaig informar, vaig veure tot el que hi havia allà i jo li vaig dir a la senyora que estava allà, l'autèntica, i dic mira jo vull conèixer tot això, les instal·lacions perquè jo li donaré la volta i ho faré en broma però clar, s'ha de fer en sèrio primer veure-ho i per donar-li la volta i va sortir molt bé el meu jefe en aquell moment del Molino, a la l'Arrebol, deia «Vols dir això?», deia, deia «No, això no és real». Dic que sí, que sí, fins a tal punt que un dia jo estava treballant al Molino, tot el dia com avui, faig el meu número i jo baixava, aleshores deixava el fuet perquè tenia els ballarins allà tots lligats. Feia feia peixoc el número, eh? La música de Ramon Montaner, sí, sí. música de Ramon Montaner, Ama me, ama, i baixo, deixava el fuet i baixava amb un expulsador de matalassos, vull dir que no feia mal, era la conya, era broma. I aleshores baixava i el primer que trobava, Dime si mi ama, i el pobre senyor que anava amb la senyora deia, Sí mi ama, i tots reiem, no? I de cop i volta em trobo un que em diu, tremolant i suant, Sí mi ama. Sí, mi, ai, i jo vaig pensar ai, ai, que aquest és de veritat, que és un esclau de veritat i si sí, m'hi ama, si sí, m'hi ama vaig acabar, me'n vaig cap al camerino i jo tenia gent allà truquen a la porta, obro i era ell era ell, Emilio era ell i aleshores, clar, al veure que jo estava allà amb gent no va agosar dir-me res i dic diu, no, és que volia dir que m'ha agradat molt el número dic, moltes gràcies, molt amable, gràcies, gràcies a Déu jo estic segura que si no n'hi ha cap persona al que et diu a quina hora, a quin dia i arreglem la sessió, vull dir que mira si ho fèiem natural, simplement era això i el Montalà es va inspirar en aquest número era això una, una, una curiositat cinematogràfica actues amb Antoni a l'altre costat de la paret o tu fas el teu diàleg i llavors a l'hora d'editar no, i muntar no, no. Ens, se separava, ens separava una paret. Era els cines del cinema? Era el pàrquing. El, els jo crec que era el pàrquing. On era, jefe? On era, on era, era. Dic jefe perquè era el que pagava, m'entens? És el jefe sempre. Digues eh, On era això? Era el pati de butaques de la Cate, que s'havien tret totes les butaques. Però hi havia un pàrquing també que vam, vam rodar. No, Alguna era, cosa en un pàrquing. Era, era l'altra escena. Una... Dos escenes eren. En un dia, només vaig tenir un dia jo, eh, de, de rodatge, un dia escena del pàrquing només s'utilitza l'entrada i sortida teva del pàrquing ah, sí. i l'escena del, del lavabo era un, dos parets senzilles de fusta sí. que havia fet el, el que fos allà no, no. i el, el pitó va aprofitar el mateix, el mateix quadre que hi havia allà per, per fer la teu el plano i el contraplano la rèplica i el de la, la teva però va ser rodat a dins que patronat de la catequista. Jo només sé que tenia pressa d'acabar aviat perquè tenia que anar-me a, a, a Barcelona al Molino a pagar de veritat també una altra vegada. A sí, sí, sí. Bé, eh, Francesc, eh, explica'ns una mica com en Pitu et pot convèncer, perquè és clar tot això es necessita un finançament i el paper del productor doncs, és això, cercar el finançament, trobar que la pel·lícula sigui viable econòmicament perquè evidentment hi havia unes despeses a, a cobrir Bueno, en Pitu tots els que l'hem conegut i hem tractat amb ell era un home que era capaç de convèncer a qui no convencia en Pitu en Pitu era aquella persona que va bueno, dir això 8 FM 6, 4, pim, pam, i això es soluciona van, van passar bastants de problemes, van passar molts problemes econòmics perquè sempre quan comptes amb un rodatge eh, gastar quatre pessetes en gastes vuit, sempre se dispara. Va, ell va aportar moltíssim de del que ell podia escanyar l'Emparo Moreno i dir, si en ventes de deu, escolta, te'n pago cinc, I, I així ens venia, va convèncer a molta gent, tot, tots vam fer jo crec un esforç molt gran la família Toro va fer un esforç molt gran, que es té que agrair, eh, i tots personalment vam... vam jo crec que, que ja no es tractava de diners, es tractava de, era la il·lusió de la seva vida, era la il·lusió de fer una pel·lícula eh, i tots, tots els que rem companys, el coneixíem, l'apreciàvem perquè no deixava de ser en Pitu, eh, vam, vam, vam fer lo, lo impossible... Per, per tirar aquest somni d'ell és que pensar que en Vito eh, va rodar la pel·lícula quan tenia 59 anys si no m'equivoco malament eh, penso que tenia 58, 59 anys la mateixa edat que tinc jo però la diferència que ja n'he rodat 4 o 5 i molt més jove i he passat molt, moltes llocs Ell ell li agradava li agradava i, i no sé era un home que tots els que el coneixem l'hem conescut en aquest cas es feien fedar però arribíem era, era un ser no sé vital, molt com explicar-te vital, vital. Eh, tan tan Pitu Ui. en Pitu era en Pitu ja està I, i el seu tarannà pues, o la seva relació personal pues, et, et va provocar a tirar davant el seu projecte seva... jo vaig aprendre molt molt d'ell ja, ja no com, com deixo com a persona el seu taragnar la seva manera de, de fer eh, el, el seu no sé com explicar-te el seu talant, allò de deixa'ls estar, que són una colla de torre collons no es van a fer tant per allà, deixa'ls estar te'ls dono això dono. Sí, sí. Eh, no sé era, era un personatge molt, molt per mi molt, molt bo Podrem saber ara 25 anys després... La pel·lícula es va veure uns dies al cinema Juncària, es va fer una, un passa un estren al cinema Juncària, però eh, avui en dia la, la vida comercial d'una pel·lícula és curta, curtíssima. A vegades no dura ni una setmana una pel·lícula en cartellera. Ho sap molt bé l'Emilio i l'Emparo, això. És terrible. Però fa 25 anys les pel·lícules duraven molt més. Aleshores... Per què no va tenir una carrera en cinema? Perquè allà es va acabar, no? Es pot saber què va passar, Francesc? No, molt, molt senzill, perquè la, la quota de pantalla espallola en aquell temps no es protegia, no hi havia cap, eh, cap exhibidor de qui es va estar anar, era una pel·lícula figuerenca, el senyor Caproví, doncs, eh, molt, molt obert, eh, a d'allò sabia que, que la pel·lícula i així va ser, va funcionar moltíssim aquí a Figueres, però també es va anar passant a altres llocs, tal qual, però no tenia un interès com, com un interès, una publicitat o, o una promoció eh, perquè la pel·lícula s'estrenés com ho té, això per descomptat. Eh, el propòsit era fer una pel·lícula en català, lluitar en català la pel·lícula, i, i avui, avui 25 anys després, no s'ha doblat el castellà. I dius, per què aquesta pel·lícula s'ha quedat a l'Alcaláix? Allà s'ha quedat. Va ser un capritxo, va ser... Un, no sé com, com dir una cosa que es havia de fer, una cosa queuna experiència tan pampito com per mi. I, i, I allà està. i la, i la pel·lícula eh, està vergege pel resta de l'estat espanyol i, i, i per Europa i per tot el món. Vull dir, no s'ha no, no treballat en la pel·lícula. Bueno, és una pel·lícula que no és vella, no ve vella. Si si els Moreno està igual. Oh, sí. Caraï. Millor, millor, millor. Sí. Millor. Igual, millor, millor. igual. Sí, sí, igual. I la Emilio per s'ha pintat sí, sí. el cabell, però si no, sí, està ara, ara que té raó. Sí, sí, és, que és que ah, Em permeten, em permeten que m'aixequi un moment. I eh, no sé si algun és en Joan, és per aquí, en Joan? En Joan, o fill d'Ampito, està per quin? No ha vingut en Joan on és? està malalt, està malalt. Llàstima. llàstima jo els hi volia explicar que el nostre productor en Francesc Giró no em vull equivocar de data te en recordar 27 de desembre de 1996 estudis a Televisió de Figueres un vespre a la teva esquerra Eduard Bartolí, tu al mig, jo al teu costat i a l'altra banda en Joan en Joan Montalat aquell dia ens vas regalar la pel·lícula a la ciutat de Figueres. Aquell dia ens la vas regalar. Vas dir que la podien passar per televisió. Per... Va ser la primera vegada que es va veure per televisió. Uns anys després TV3 també la va projectar, però a Figueres algú m'ha dit que la va gravar. Els hi vam dir que se la podien gravar i algú la va gravar i encara m'han dit algú la vista. Mm. Eh... Eh, com te comentava abans, va ser una pel·lícula no fet, fet, feta per, per la il·lusió de fer la pel·lícula, per els sentiments eh, de volgué fer una feina en aquí, com era el pito, amb el, amb el tot, però no una pel·lícula per, amb ànims de, de lucre ni de fer fort, de cobrir gastos. Hi sempre diquen el cine que quan has invertit en una pel·lícula i guanyes 1 €, 1 €, és és un èxit. Ai, és un èxit. Sí, sí, sí. I avui, avui desgraciadament, desgraciadament el nostre país que amb, amb, amb cosa de cultura, subvencions, a, a ajudes al cinema, al teatre... Me penso que sempre som el número 1 el número 1 en pirateria del món. Sí. El número 1 eh, en perdes, no sé què... I el número 1, però també, però de la cua, de les subvencions... Cada vegada han retallat més les subvencions, cada vegada s'està produint menys, cada vegada s'està fent pel·lícules amb menys qualitat a nivell de l'estat igualment a nivell de, del reste de l'estat espanyol eh, és una vergonya és una vergonya el que les televisions estan retallant els seus pressupostos per per la producció de cine i bueno, jo no sé on t arribarà jo crec que al final pues, jo la, la, la gent eh, deixarà de veure cine o deixarà de veure eh, aquest tipus de de distracció, jo no, no ho entenc jo quan, quan me deien fa 20 anys començaven els Yankees que deien bueno, és que el, el, el 35 desapareixerà i vindrà el digital i tal i qual, i dèiem aquest ximplet un 35 que collons què parla aquest beneit doncs ja s'ha mort. mort qui no es digitalitzi so. no... De, diuen que el cine no morirà mai Diem, no morirà mai el fer pel·lícules jo crec que el cinema, la, la forma l'estructura, les sales estan tenint a desaparèixer totes i no t'oblidis que mentre trobem personatges que interpreti l'Emilio difícilment es pot morir al cinema no, no, no, la, la forma de projecció la sí, forma de... Eh, eh, avui estic segur que es veu més cine que mai més pel·lícules que mai les formes han canviat el sí. sistema ha canviat permeti'm, ja que estic dret uh, el nostre estimat alcalde senyor Lorca em permet que li faci un petit robatori Gràcies. Vostè era alcalde quan eh, es va fer el Museu de l'Iestanc a la 7. Eh, Expliqui'ns el seu, Amparo i Emílio, el senyor Lorca era l'alcalde. Alguna fotografia que hem vist a l'exposició, ell surt com una mica controlant en en Pitu, que no és es Madrid. Senyor bé. Lorca, ens pot eh, parlar dels seus records d'aquests 25 anys i quan era alcalde? El record, evidentment, em ve més a la memòria doncs, la, la figura la persona en Pitu Puntalà és una persona, com heu dit tots vosaltres i jo també ho haig de repetir, perquè a part de ser un molt bon amic de sempre, però és una persona que tots eh, l'hem recordat i sempre l'hem enyorat perquè per moltes tempestats que vinguessin sempre et donaven, sempre l'intemà. Per l'altra més, em diré que va ser una pol·lícula que pels figuerencs pels empordonesos, sobretot va ser fantàstica, això sí que us ho pot dir. El dia de l'estrana estava allà el... el al Teatre Jardí eh, i perfectament va ser impressionant entre altres coses perquè com podeu comprendre doncs eh, vèiem les, les cares de, de molta gent coneguda de gent que molt ben valorada molt ben estimada per vosaltres per tot, per tot, poc conjunt eh, i ara encara us diria una mica més, us diria que pel que heu parlat abans vosaltres em van posar tant o més il·lusió que nosaltres mateixos per tant, encara ens sento encara molt més feliç que mai. Per tant, aprofito d'aquests moments per donar-vos a tots moltes gràcies per haver fet aquest esforç. Crec que els figadens, els emportaresos i Catalunya també recordarà per sempre permès aquesta pel·lícula i a tots vosaltres i sobretot a Pito. Així. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria. T'agraït. Uh, senyor alcalde. Senyor alcalde. Accidental l'han anomenat a vostè però no per vostè sinó pel seu germà i per també per vostè no? ajuda, ha explicat al senyor Francesc Giró una mica amb el finançament no? què recordo la, la seva família d'aquells 25 anys com ho va viure sí, recordo <coughs> recordo que teníem eh, i vaig començar a sentir que el meu germà el Pere Toro eh, havia estat nomenat, ajudant de direcció i amb una enorme il·lusió perquè es feia una pel·lícula a Figueres era qualcom eh, extraordinari i a més l'Emilio Botella i l'Emparo eh, doncs, era una cosa d'actors que, que van en sèrio eh, i que a més hi jugaven també els nens de Boadella i un dia em va vindre en Pitu i en Francesc en, aquí, en aquell moment jo no em coneixia i si mal no recordo un Pitu que en aquells moments i jo encara era jove em va dir Manolito Escolta'm, això eh, de, necessitaríem alguns quartos per a aquesta pel·lícula? I no t tu no t'immunis perquè escolta, això serà una mina, eh? <ríe> <ríe> això farem quartos a dos, Júlia Manta. <ríe> una, una, eh, perdona que et tallin, Anel. Eh, una de les coses que, que sí que se m'ha oblidat dir és que el Pitu, com que tenia bona, bona relació, era en aquell moment diputat al Parlament, molta gent, molta gent va creure que va rebre calés de la, de la Generalitat, d'aquí, d'allà, d'allà... Pobre Pitu, no va rebre ni un duro de ningú, ni un duro, ni les subvencions per llei que li perteneixien, Per li deien, bueno, Pitu, tu ja t'esperaràs, i Pitu no va cobrar un duro, ni un duro, tot, tot, tot, i perdona que la gent ha és perquè corrien rumors por ahí, algun, algun comentari en aquell temps que dia és es que esclàmpit ha fet aquesta pel·lícula per replegar les subvencions no, no, no, no, no. els quarts no. que li van posar I tant. i tant però realment de tota la pel·lícula la participació més important no va estar aquesta, probablement la que em fa més il·lusió és veure encara un fort fiesta que heu vist amb unes monges que corrien per aquí aquell era el meu, meu for fiesta. Sí, sí, sí. Eh? A partir de llavors anava sanctificat. I eh, el fet de que hi participava la família, tota la família pràcticament, eh, no us ho hauríeu fixat, vosaltres que estàvem aquí, però la mare, que està aquí darrere, surt també a la pel·lícula. Eh? Perquè quan el professor està donant la conferència, a sí, bueno, sí. la fila del final la mare està mirant com encara dient, vols dir... Eh? i just al costat i ha el pare també, que, bueno, que ja, el pobre ja no hi és però la família tot el ple perquè donàvem suport i eh, amb il·lusió i amb ganes a una pel·lícula que es aquí que era, és quelcom que és nostra i eh, jo vull agrair en francès perquè vam tindre relació a partir d'aquell moment i alguna cosa més en temes de cinema el Mickey Rourke que ens va eh, ens va fer patir molt jo, i... jo el que et deia abans el Pitu va ser un llibre un llibre, eh, per mi com a persona, eren 33 anys que tenia, 34, 30, no me recordo exactament, però sí que puc dir-te que el taragnar d'ell, el, el, el viure el dia a dia, el trobar-te a la Barcelona, el trobar-te per aquí, trobar-te per allà, i, i disfrutaves d'aquella persona i aprenies d'aquella persona, eh, ara entrar en detalls i històries de, de, del Pitu, però bé, tothom el coneix. Tothom sap que era en Pitu. En Pitu que era l'optimisme. Sí, total. Pitu era l'optimisme. Ja podia, podien sortir problemes i podien sortir entrebancs. No et preocupis, demà ho solucionem. Això està solucionat, deixa'ls estar. Que se'n vagi a prendre pel cul. Que són una colla de maricons. Així està clar. Deixa'ls estar. No te'ls escoltis. Deixa'ls estar, aquests fatges. Deixa'ls Cuidado. Ah, ui, Rubianes, espera. No sé si eh, entre el públic eh, aquesta és una tertúlia oberta i hi ha alguna persona que tingui algun record o vulgui participar, eh, té un micro perquè pugui dir el que li sembli, eh. El nostre alcalde o l'amic el bon, Lluís els hi farà arribar per si algú vol eh, portar alguna anècdota al que li sembli, no hi ha problema. Em paro digues uh, ja que sou aquí tant l'Emparo com l'Emilio uh, sí. em permeten que uh, els hi demanem que, uh, què estan fent en aquest moment si tenen algun projecte perquè l'altre dia jo tinc aquí una entrevista teva que va sortir en un diari Sí que estàs preparant alguna cosa molt. No, molt fet personal. ja l'estic rodant com, ja? Que, com que fa un mínim de temps que no tinc teatre doncs l'única manera és muntar-t'ho tu i, i aleshores m'he muntat un monòleg fantàstic que es diu Recurso d amparo" que com podeu comprovar té molta doble excepció. Vull dir que si no tens feina en un teatre, busca-te-la tu. I també doncs, és el recurs que en termes, termes d'abogacia vol dir que hem d'apel·lar a una instància superior. Sí. Doncs té la doble versió aquesta. És un monòleg molt divertit, d'una hora i mitja, i aquesta és la que estic portant per Catalunya. Però clar, com que estem en moments de rebajes, també resulta que els ajuntaments doncs, també ho no contracten com contractaven abans, no? És un moment que estem tots, paró, tant paró, músics paró. com cantants... Paró. Sí, paró. Sí, sí. No, jo no em Tens puc deixar. Mira, quan a teatre, no, aprofito de pas per venir aquí a fer el monòleg. I després hem, de hem de vendre el peix, senyor el regidor. regidor bé, sí, sí, sí. Sí, però, de fet, quan he fet teatre, val a dir que aquesta ha estat una plaça a que sempre he vingut a fer totes les meves obres de teatre. La darrera va ser amb en Joan Pere, que vam fer Visca els Rubis, que algú de vosaltres us en recordareu, no? I, I també la meva història. Bé, de fet us he de dir que avui, gràcies al bon saber fer del Lluís Banejam que ens ha provocat tota aquesta jornada tan meravellosa, doncs ens ha portat a visitar el castell de Sant Ferran. noiis quina joia teniu. Enhora bona, preciós. I ah, perquè què estava dient jo que m'han anat de Loja? Doncs po parlar del castell. volia... Ah. De la teva feina. La, de la meva feina és aquesta, que vaig venir, eh, això, però que em remonto, això mateix, em remonto a fa molts anys, que jo tenia 16 anys, quan vaig venir que el senyor Duran de l'hotel Duran va voler gravar d'incògnit una obra que aleshores estava prohibida, d'en Pitarra, que es deia Don Jaume el Conqueridor i la vam, la, vam gravar, eh? la vam gravar, oi, parlada, eh? no escenificada, la vam gravar tots silenciosos a l'Hotel Duran perquè estava prohibida i això va ser una experiència fantàstica, no? I no m'oblidaré mai d'aquest Don Jaume Conqueridor, que després han passat els anys i l'hem vista ja feta al teatre a Barcelona, no? Però ara, fa, fa, ja diré jo, jo tenia 17 anys... Fa tants anys era prohibida i aquell morbo que tenia d'anar on hem anat a dinar, com es diu allà? Aquell quartet celler, petit? Seller de, de la Teta. Fixa't tu, Seller de la Teta. Eh? Té un nom, eh? una connotació. Doncs allà, allà, allà, el Seller de la Teta, vam fer aquesta obra prohibida en pitarra. Sí, home, però explica, no a, a, a quina cadira t'has no, sí, assentat? A quina cadira estaves? Ens han fet asseure doncs, a la cadira on s'hi Gala i amb ell a la cadira on s'hi ha en Salvador Dalí. Que vols més homenatge i un record pel senyor Duran, que fa molts anys Emilió, i de la teva, dels teus projectes de, el present més immediat eh... el present més immediat és el dissabte he de fer Poder Absoluto al costat de Madrid i Poder Absoluto és una obra de Roger Peña del fill de Monse Carulla i de, sí. i de Felip Peña i que per fer ara assalt el dia 11 d'octubre fa la seva segon estreno una obra que fa la seva mare i el seu fill, és un, un estreno molt, molt curiós i molt interessant, jo ho recomano perquè jo trobo que és un gran, un gran autor teatral, no? el Roger Penya, i bueno, jo estic fent coses de televisió, etc etc. El que vull dir és que l'any que ve és un, és un centenari molt important, no tan sol per Catalunya, per una banda, sinó per la humanitat per una altra banda, perquè és el centenari del començament de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra i jo bueno, estic a punt de, de, de, de tancar en França una, una mena de recitals, no són recitals, són, són, són conferències recitals per fer en, en Verdun, en Reims i en Amiens i en totes les places franceses d'autors espanyols que han escrit sobre la, guerra, la Primera Guerra Mundial i, i llegir allí naturalment, ho faré en castellà, subtitulat en francès perquè crec que és un homenatge d'un país que ha estat neutral a la guerra, no tan neutral a vegades com la, seu, la, la seva que tenia de ser, però ha estat neutral i és un centenari molt important perquè la, la Guerra Mundial ha significat el començament l'any 14, el final de tota una època que havia començat a la Revolució Francesa i ha començat una altra època que encara no ha acabat. Jo crec que la Primera Guerra Mundial ha esclatat la Tercera ara, ja ha esclatat ja fa uns anys perquè aquesta crisis econòmica només que és una guerra mundial i, i això ha començat l'any 14 als los de França i Camps. doncs ara en camps de... De ara, entenc, ara entenc perquè en el celler he sentit una, un, un director i una pel·lícula i ara ho lligo he sentit Kubrick i Sendero's a Glòria i ara ho lligo, que l'has vist en Blu-ray i ara entenc perquè l'has tornat revisat. excel·lent pel·lícula Sí, sí, sí. Bueno, l'any que ve és molt important per aquesta raó i per molta raó. Ara, ara ho entenc. Francesc, t'haig de demanar, seria possible avui, 2013, fer el Museu de l'Ia Estanca a les 7? Amb o sense Pito Montalat? No. No seria possible no fer-ho? seria possible la quantitat de gent que va col·laborar, la quantitat d'extres de, que hi havia que ho no van, no, van fer desinteressadament, que van aportar les seves hores de treball, les hores d'en Pitu, perquè no, recordem que el Pito continuava sigint diputat i, i, i entre vacacions i remenava cap aquí, cap allà, ell sortia del Parlament, se'n a les sales de muntatge, se'n a les sales, se la va currar, tot això. A part d'ell, el, el germà d'en Manel, el Pere, gent que, que, no van, que no van cobrar ni un duro, que van dedicar dos mesos o tres allà esforços i, i, i deixo els dents de Bodella, i. idem, idem. Jo no, jo, jo crec que no. L'únic cos que tenia realment en aquell moment eh, difícil era era el, el rodatge de la pel·lícula, rodaven 35 mil·límetres, es portaven tota la nit les llaunes a positivar, estudiar i era com ha quedat, veiem que l'emparo ja no la tindré, ostres, assegura-me 4 o 5 planos que, sí, que, que, que se m'ha disparat És que en aquell moment no hi havia el que hi ha avui, que és el combo, Clar. i no podíem veure les tomes. No podies vigilar la, les preses ni, ni res. Per exemple, no sé, en l'escena del del lavabo dins de la càtem, recordo que la l'Emparo Moreno la va fer cinc o sis vegades allà repetint, repetint, per si a cas perquè l'Emparo ja no podrà venir més que estar en el Molino. Sí. Eh, tot, tot això no, no, avui no pot ser. Sí. No, no, no, es podria, bueno, no es podria realitzar els mitjans no, canvia, econòmics es va fer. més, canvia molt les coses, perquè jo estava veient, que estaven parlant per telèfon, no? i ara tot això ha canviat que amb el mòbil aquest dels nassos no? vull dir, ara ja no té, no té màgia no, no, no te fi, o sigui, no fiques a un, a un telèfon fix sinó que amb això portes i estàs en qualsevol lloc i et truquen no? i ha canviat inclús la, la planificació cinematogràfica, les relacions humanes tot ha canviat no? jo que en en, recordo d'acabar el dia de filmació a les 8 o les 9 del vespre a agafar els negatius sí, sí, corrient no. amb el cotxe portals allà dalt de tot a laboratori Riera, que ja ha desaparegut sí, I, i aviam si l'havíem positivat i de seguida l'endemà o demà passant de mirar aquelles... tot, tot això era un treball de xinos sí, sí. de no poder veure ni siquiera el que feia i és escatimar, escatimar sobretot que no ens, no ens passem que el 35 és car el 35 era caríssim caríssim, caríssim hem d'anar per cloure aquest acte. No vull fer-ho sense dues consideracions. Eh, si d'aquí 25 anys eh, en Lluís, eh, o en el seu defecte que hi hagi, en el seu lloc se li ha celebrar el 50 aniversari, contem amb vosaltres, eh, Emilio? Jo crec que és una miqueta difícil en el cas, però vull dir, si... Y si Luis López es aquí, yo supongo que yo tampoco. 25 años es muy largo, me lo fíais, que digo en no, Juan Tenor, no, Juan Tenorio, es muy largo, me lo fíais eso. Pero eh, 20, 20 años no es nada. Sí, sí, sí, sí que son, che. sí, sí, que son, che. <risa> Pero bueno, sí, sería, hombre, en experiencia yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, el faren, en la experiencia se lo por serie. Sí sí de sí. tota manera en el col·lectiu de la nostra ciutat, de la nostra comarca aquesta pel·lícula queda no, i vosaltres hi sou permanentment, no, hi no, sedeu sí, sí, però no, jo, jo vull dir que cinematogràficament el Museu de l'Iestan Calasset és una, una rara avis, com hi ha moltes raras avis en les cinematografies de, de, de, de tot el món que val la pena conservar sempre perquè és una pel·lícula que no, no, no és tan sol de Figueres és de la història del cine i això és molt important perquè hi ha molta gent de, de cine que no conec, el, el Museu d'Ali està en claset i de cop i volta als Estats Units una persona que ve aquí i diu existeix una pel·lícula d'aquestes característiques i le porta camins absolutament desconeguts, la passió per la curiositat és importantíssim, jo crec que en aquesta pel·lícula hi ha curiositat, hi, ha, hi insisteixo surrealisme, i això és importantíssim importantíssim jo no sé si serà avui, Lluís, o demà, o d'aquí uns dies però al costat de la colmena la petició o la caza aquestes tres però és una altra mena d'història i pos, eh, eh, posarem el DVD de la pel·lícula, al costat de la sí. caza eh, li podríem posar però, no, perquè aquí, en la casa teu o sí, sí, sí. en la teva biblioteca no, que no, que no, no, tota? no, allà estan les biblioteques, a la biblioteca estan totes, al mateix, exactament a la, seva, a la seva funda, exactament igual tot. o sigui, és una democràcia perfecta. La, la, la, la biblioteca no té, no té una de banda l'altra, per veure l'analfabètic i res més. O sigui, el, el museu d'alí, m'assomim sí, el seu. A la, la meitat? Sí, sí la meitat, més o menys, sí perquè el puguis veure, ja que ens has dit que t'has quedat amb això no, no, jo el doncs i... tinc una còpia perquè no tinc còpia d'això, eh? jo soc un mitòmano terrible. el que no et podem dir a Lluís és, és que mm, qui diguis igual l'entenguis o no l'entenguis perquè si això ja és no, una altra cosa jo el perseguiré, ara que tingui l'AVE l'alta velocitat vindré d'aquí cop... eh? on és la còpia del de... ah. Museu de d'Alistà en Calaceta ah, em no. paro Uh, estem molt alegrits que hagiis pogut venir, que aparta. No, no, al contrari, jo honora sense micro, ara, conegut, eh? no ha, ha estat un plaer perquè com que no vam rodar el mateix dia, no ens coneçíem. No jo sóc una gran admiradora ja no és pelotaris, però no és, no és veritat directe. és un home amb meravellós, molt complert, és l'oràculo sí. de Delfos. Ah, sí, sí. D'antíc, sí. De fet, tu l'escoltes cada diumenge, m'has dit. Jo sí, sí, perquè no? surt al programa de la ràdio de la SER amb la Rosa Badia ah, sí, sí. i parlen de cinema i vull dir... Disfruto molt sentir-ho. No? I, I es reconeix a qui te'n portaries amb una illa... no sé què? Sentim, ah, no, és que, clar, clar, és que... Com que ens tirem floretes, jo sí. i dic, mira, aquelles preguntes idiotes que et fan de vegades, diu, amb qui t'aniries amb una illa deserta? M'ha que... triat a mi. I l'he triat amb ell. Sí, sí. A, amb ell i amb una rabaqueta. <ríe> ja Emílio, està. també molt agraït que t'hagis pogut escapar, de que te'n vas amb l'Ave demà, no? Sí, sí demà, sí. perquè demà passat ha passat t'ha de ser... Ah, um, so... És, jo crec que és, Covent, és un lloc dels altres... Però de, de tens de les teatre, les teatre funció? Tens? Sí, sí, poder absolut, la tinc de fer, sí, que, de molt bona obra, eh? Sí, és una obra preciosa, molt però bona. la tinc I Francesc, també molt agraïts perquè sí. sabem d'aquesta no, operació que t'has de fer ben aviat en aquest menysc i que hagis fet un esforç no, per ser aquí. que heu fet, en Lluís. No, en Lluís, en Lluís, ha estat Lluís. ell que ha insistit. Uh, en Lluís sí, té una mena d'insistència també. Sí, sí, sí. Jo sí, sé sí. ja, el ja, de molta ja. gent voltants. No? És l'altre voltant, això? Insistir, l'home, insistir. Sí, sí, sí, sí, sí. I tant. Sí, I, a mi m'ha no, tocat doncs, la... quasi, quasi un any sí. i deia, em deia la data i dic, però escolta, la gent que treballem a l'espectacle sí. com podem dir vindré amb un any vista? Què farà de la nostra vida? Ja no saber on si uh, Sí, uh, ja m'agradaria saber sí, on soc. Però clar, jo dèiem, doncs, no sé, vés trucant, vés trucant i anar trucant. És... Anar és... Trucant, és... Anar trucant. Uh, jo, jo diria que, que Lluís Lluís Banejam uh, és un home com en Pitu Sí. Eh, és un home vull fer-ho, ho faig, ho faig, sí, sí. I ho faré F costi el que costi les hores que tingui que perdre i tot i d'això en tenim sort la gent dels ciners els productors els actors, els distribuïdors que hi ha gent que vulgui fer coses, no ens ho fàcil, però bueno si vos pots si vos pots els tots es solucionen sempre en Pita, pues, bueno, es pues va contestar comptar amb l'amistat del nostre alcalde que era en aquell moment, que era en Marià que hi havia una, una amistat personal que vinga Marià ja no, parlarem amb ell, ja ho arreglarem I, eh, eh, eh, això avui no sé si seria possible a internet sí, ja posem a internet i mi, el millor sí, però el, el... la gent de la, de la meva edat o de la nostra edat, ja, ja tot això ja vull que m'expliquen sí. que m'expliquen aquesta pel·lícula ja no, no, no és per mi doncs l'ho dit eh, senyores i senyors amics, amigues, a mi m'agradaria que de la mateixa manera que ha obert l'acte en el capítol d'agraïments i eh, el seu parlament eh, Lluís, encara que no figuri en l'ordre del dia que, que no tinc, perquè no n'hi ha acaba l'acte tu sisplau eh? gràcies bé, només agraio a vosaltres que hagi vingut i com he dit abans el celler Espèl, el grup Oliveda i la vinyeta us, en el local de Delicatessen us conviden a un tas de vi i ja està Molt Moltes gràcies a tots a la Fundació del Teatre Museu de Lí als amics del Museu de Lí perquè han treballat moltíssim i a la Fundació Albert Tomàs per haver fet possible aquest acte i tenim un any per davant per pensar-ne una altra. Fins sempre, amics i amigues.